Kapitola 39. bitva u Vyráty Jen asi kilometr od Kurovců pokynul Arjuna princi, ať zastaví kočár. A zatímco zjišťoval rozestavení nepřátel, Búminžaja s úžasem hleděl na armádu před sebou. Kdo jsou tito hrdinové, připomínající hory uprostřed mohutného oceánu? zeptal se. Prapor s emblémem zlaté nádoby zdobí drónu v kočár, odpověděl mu Arjuna. Neustále ho ctím. Měl bys jeho kočár obět na znamení úcty. Pustím se s ním do boje pouze tehdy, když zaútočí jako první. Taková je povinnost k šatriu. Arjuna ukázal na každý z předních vozů. Hrdina oděný v Tyří kůži, na kočáři taženém ryšavými koňmi je krypa. Dnes mu ukážu, jak lehce dovedu používat zbraně. Bojovník po jeho boku, jehož praporne se emblém luku, je až Je synem mého učitele. I on si zaslouží moji úctu. Ve zlatém brnění a s emblémem hada na zlatém pozadí je Duriodana. Vůči pánovcům chová trvalé nepřátelství. Přímo za ním je hrdina zářící jako oheň s emblémem silného provazu pro svazování slonu. To je zlovolný karna. Buď na pozoru, až se k němu přiblížíš, protože mě neustále vyzývá k boji. Arjuna ukázal rukou ke kočáru stojícímu hned za oněmi čtyřmi, které již vyjmenoval. Ten velký hrdina, jehož prapor je modrý se znamením zlaté palmíry a pěti hvězdami, a kterého zastěňuje bílý slunečník, je Šantánův syn Bíšma, náš praotec. Kurovci mu vždy prokazují královskou úctu a proto následuje Duryodanu. K němu by se směl přiblížit jako k poslednímu, protože mi nikdy neskřiví ani vlas na hlavě. Arjuna ještě nějakou chvíli pozoroval armádu a pak princ si řekl, ať vyjede. Jak se pohnuli kupředu, uviděl, že se Duryodana oddělil od vojska a zamířil si jeho polovinou k jihu. Arjuna nařídil Búmin ať se vydá za ním. Pustím se do boje s Duriodanou, neboť bude-li převožen on, dosáhneme svého cíle. Arjuna potom vyslal šípy ke třem starším kurovcům, kteří se mu postavili na bitevním poli. Kripa pozoroval, že v kočár změnil směr a i hned pochopil jeho záměr. Rychle věďme zastavit pándova syna, vykřikl. Co budeme dělat s obrovským bohatstvím Maciů, kdyby se měl Duryodana potopit jako děravá loď do pártovy vody? Arjuna vypustil tisíce šípů, které pokryly kurovské jednotky jako hejno kobylek. Bojovníci nic neviděli a propadli z matku. Nebyli schopni ani uprchnout a tak jen chválili Arjunavu odvahu. Zemí a oblohou se rozléhalo drnčení gándývy a trůbení Arjunavy lastury. Virátův syn s kočárem obratně manévroval, a odřízl Duryodanovi cestu. Tak mu zabránil uniknout s kravami. Jakmile se k němu Arjuna přiblížil, krávy se vydali na útěk zpátky k městu a Duryodana se rychle vrátil po bok ostatních kurovských vůdců. Když Arjuna zachránil krávy Maciů, řekl. Nechme zatím zbabělého Duryodanu být. Utekl, aby se zachránil život. Vím, že zlotřilý karna se mnou chce bojovat, tak jako bojuje jeden slon s druhým. Najdi ho, o princi, a já zničím jeho píchu. Pod durjódenovou ochranou se stal příliš domýšlivým. Prince rychle otočil kočár a rozjel se do středu bojiště, odkud mohl vidět všechny vůdčí kurovce. V tom se Arjunovi do cesty postavili čtyři Duryodanovi bratři. Vyslali proti němu nepřerušované salvy šípů, ale Bumin Jaya se šípům obratnou jízdou vyhnul. Arjuna zároveň vystřelil svoje planoucí šípy, které pokryly kurovské kočáry. Pádův syn si však vzpomněl na v slib, že zabije všechny dritaráštrovi syny a proto je nechal naživu. Proti Arjunovi se s řevem hnali další mocní bojovníci, vystřelující záplavy šípů. Jeden z nich, král jménem Šatruntapa, ho napadl s takovou silou, že až zastavil jeho kočár. Arjuna zmizel pod krupobitím šípů zuřivě bojujícího Šatruntapy. Zraněný Arjuna vzplál hněvem. Napnul Gándývu až k uchu a vystřelil pět smtících šípů, které zabili čtyři Šatruntapovi koně a vozataje. Deseti dalšími přímo letícími šípy serval krály z těla Brnění i s rukama a hlavou. Šatruntapa padl k zemi jako vrchol hory, zasažený bleskem. Arjuna se pak obrátil vstříc ostatním kurovským bojovníkům, kteří se stahovali kolem něj. Když vypouštěl svoje zlatě opeřené šípy, zdálo se, že na svém kučáru tančí. Od Arjuna se na všechny strany táhly dlouhé řady šípů. Když procházel kurovskou armádou, vypadal jako lesní požár, stravující suché dřevo na konci léta. Bojiště skýtalo hrozivý pohled na roztrhaná těla bojovníků a zvířat, rozházená všude kolem. Sloni strachy troubily a koně ržály. Hluk bitvy umocňoval křik bojovníků a troubení lastur a trubek. A nad tím vším se rozléhal hanumánův děsivý hřev z Arjunova praporu. Když se Arjunův kočár přiblížil ke Karnovi, Arjunu napadl Karnův bratr. Aržuna mu okamžitě zabil koně. A šípem s hrotem tvaru půl měsíce mu přímo před karnovýma očima srazil hlavu. Pohled na bratra, který padl jako ukořené potťatá palma, karnu rozuřil. Rozehnal se tedy proti pánovu synovi s hlasitým řevem. Dvanácti šípy zranil Arjunu i Búminžaju a také všechny jeho koně. Na to Arjuna napadl Karnu plnou silou, jako Garuda vrhající se nahada. Ostatní kurovci si všimli, že se schyluje k boji mezi oběma hrdiny a tak zůstali stát a přihlíželi. Arjuna vyslal proti Karnovi mohutnou záplavu šípů, ale ten je svými šípy odrazil a opětoval útok tisíci šípů. Se svým zářivým brněním a blištivými ocelovými šípy Karna připomínal oheň sršící jiskry. Ostatní kurovští bojovníci zahrnuli Karnu, který odrážel Arjunův nápor, pozbuzujícím pokřikem, tleskali a doli na lastury. Arjuna nemohl tuto chválu snést a zdvojnásobil svoje úsilí. Oba soupeři na sebe vystřelili sta tisíce šípů. Přihlížejícím se zdálo, jako kdyby za temnými mraky bojovali slunce a Měsíc. Karna se opakovaně snažil zabít Aržnovi koně i vozataje, ale pánův syn jeho šípy po každé odrazil svými vlastními. Oba bojovníci stříleli tak oslňující rychlostí. Že jejich ruce bylo sotva vidět. Karna vypustil nekonečný proud šípů, podobný slunečním paprskům ozařujícím zemi. Arjuna však nad svým soupeřem postupně nabil vrchu. Zatímco odrážel Karnovy šípy, začal mu probodávat celé tělo. Hbitými šípy ho zranil na pažích, stehnech, hrudi a hlavě. Karnu zbaveného svého neproniknutelného brnění Arjunův útok těžce poranil. Nakonec zanechal boje a uprchl jako slon poražený jiným slonem. Po Karnově ústupu napadli Arjunu ostatní kurovci vedení Durjodanu. Arjuna jejich útoku neúnavně a s radostí čelil. Použil různé nebeské zbraně, a pokryl celou oblohu šípy. Žádnou část bojiště obsazeného kurovci nebylo pod záplavou Arjunových šípů vůbec vidět. Na rozlíceného pándova syna nebylo možno ani pohlédnout. Vypadal jako oheň během skázy ve smíru. Arjuna bojující jako nadlidská bytost způsobil mezi svými nepřáteli zmatek. Jeho šípy dopadaly jen tam, kam byly namířeny, a jeho luk byl neustále napnutý do oblouku. Kurovská armáda se strachy stáhla a její vojáci v mysli vzdávali Arjunovi úctu. Koně a sloni, kteří zůstali naživu, prchali do všech stran, všude leželi rozbité kočáry a kolem nich těla vozatajů a bojovníků. Na nebi se schromáždili bohové, gandarvové, sidové a ryšiové, aby sledovali bojujícího V Vůně jejich nebeských girland se linula po bojišti, jako když na jaře rozkvetou stromy. Jejich oděvy, ozdoby a třpitící se dopravní prostředky zalévali celou oblast jasnou září. Obloha jen plála a skýtala nádherný pohled. Uprostřed všech nebešťanů stál Indra a se zalíbením hleděl na svého syna. Arjuna přehlédl na hlavu poraženou armádu a spatřil drónu. S pocitem náklonosti ke svému učiteli nařídil Virátovu synovi, aby k němu zajel. O princi, Drona si vždy zaslouží moji úctu. Inteligenci připomíná šukru, guru a démonu. A znalostí morálky nijak nezaostává za bryha Prostudoval všechny védy a je útočištěm válečné vědy. Trvalého zdobí schopnost odpouštět, sebeovládání, pravdomluvnost a soucit. Přeji si s ním bojovat, proto se přibližuji obezřetně. Princ pobídl koně a Arjuna zadul na lasturu. Drona ho uviděl přijíždět, zal do ruky vlastní lasturu a mocně na ní zatroubil. Souzvuk lastur zněl jako hlas tisíce trubek. Drónovi ryšavý koně se vzepěli a rozjeli se s jeho kočárem rychle kupředu. předu. Arjuna spatřil blížícího se učitele a pocítil velkou radost. Položil luk vedle sebe a zvolal. – O, vznešený! – Završili jsme dobu našeho vyhnánství v lese a nyní si přejeme vykonat naši pomstu. Neměl by se na nás zlobit. O neskrotný hrdino, nezačnu s tebou bojovat, pokud nezautočíš jako první. Drona se na svého oblíbeného žáka usmál. Neodpověděl, ale pozdvihl svůj pozlacený luk a vystřelil více než dvacet šípů. Arjuna i hned vzal vlastní luk a udivující rychlostí je odrazil. Dróna pokryl Arjunů v kočár ze všech stran tisíci šípů. Bůh rychle otočil kočár a poodejel od dróny, zatímco Arjuna obratně srážel jeho šípy. Oba bojovníci vyvolali nebeské zbraně a rozestřeli síť šípů, což vzbudilo u přihlížejících kurovských vojáků úžas. Jak oba soupeři pronášeli mantry zasvěcené různým bohům, na bojišti se začaly objevovat další zbraně. Drónův luk vrhal pochodně a planou disky, ale Arjuna je všechny srazil a vyslal proti svému učiteli ještě větší množství dlouhých šípů. Drona, který se celou dobu usmíval, je v zábětí všechny v letu srazil. Kurovci sledující odvahu guru a žáka jim znovu a znovu provolávali slávu a žasli nad přísnou povahou kšatrýské povinnosti, která je donutila skřížit zbraně. Ani během boje s dronou Arjuna nepřestával útočit na kurovskou armádu. Jeho šípy na ně dopadaly jako blesky. Když hrozivé jako břitva ostré šípy zasahovaly koně, slony a vojáky, vydávaly zvuk podobný těžkému krupobytí. Všude se válely paže, které dosud v dlaních svírali zbraně a hlavy v přilbách. Zemi pokrývala zlatá brnění a kusy rozbitých kočáru. S pokračujícím Arjunovým útokem se vzduchem začal rozléhat křik vyděšených vojáků. Z náklonosti ke svému žákovi Drona projevil jen část svojí moci. Odrazil Arjunův v útok a vyslal na něho příval zlatě opeřených šípů, které letěly k Arjunovi v řadách a dotýkali se svým opeřením. Arjuna mu odpověděl tolika šípy, že pod nimi Drona i jeho kočár zmizeli. Ti, kdo Arjunu pozorovali, nedokázali postřehnout žádnou prodlevu, Mezi uchopením šípů, jejich přiložením tětivě a výstřelem. Žasl i sám Indra přihlížející z nebes. Drona byl zcela zahalen hustou masou šípů, které na něho bez ustání dopadaly. Kurovci proto začali křičet. Běda! A Švatáma se rozuřil, rozjel se, se proti Arjunovi a vykřikoval výzvy k boji. Arjuna se obrátil k němu a dal drónovi možnost ustoupit. Na nejvýš obratný a švatáma šíp, který přetěl Arjunovu nepřetržitě drnčící tětivu. Bohové na nebesích při spatření tohoto nadlidského činu vykřikli. Výborně, bravo! A by se také podařilo Arjunu poranit, množstvím ostrých šípů zvolavčím peřím. Arjuna se zasmál a nasadil na luk další tětivu. Mezi dronovým žákem a synem se strhl zuřivý boj, při kterém se přihlížejícím bojovníkům zježily vlasy. Připomínal souboj dvou šílených slonů. Zasahovaly se planoucími šípy, které v letu vypadaly jako syčící hadi. A švatámovi brzy došly šípy, zatímco Arjuna bojoval dál, neboť jeho zásoba šípů byla díky požehnání boha ohně nevyčerpatelná. Když Ašvatáma odstoupil z boje, vrátil se Karna a rozechvěl tětivu, již vydávala hromový zvuk. Arjuna na něho upřeně hleděl, očima zbarvenýma jako měď. S nadějí, že se mu ho podaří zabít, na něho vystřelil tisíce šípů. Potom zvolal. „O Karno, nastal čas, abys dostal svému chvástání. Mnohokrát si nabubřele prohlásil, že se ti v boji nikdo nevyrovná. Dnes v boji se mnou poznáš svoji sílu a již nikdy nebudeš brát ostatní na lehkou váhu. Pronesl si mnoho ostrých slov, aniž bys kdy bral v úvahu zbožnost. Pokus se nyní dokázat, že tvé urážky, které jsi pronesl na moji adresu ve sněmu, byly oprávněné. Nemůžeš mě porazit. Teď sklidíš plot tvé urážky draupadý. Jen snost mi toho dne zabránila ve vykonání strašlivé pomsty. Dnes pocítíš sílu mého hněvu zadržovaného uplynulých třináct let. Bojuj, o hříšníku! Nechť všichni kurovci přihlížejí tvojí zkáze. Karna se už plíbil. Ukaž se v boji, pártu. Celý svět ví, že tvoje činy zaostávají za slovy. Kvůli tvoji slabosti a neschopnosti tě kurovci donutili trpět. Nesnaž se vymlouvat. Teď všichni uvidíme tvoji sílu až na tebe udeřím svými neodolatelnými zbraněmi. I kdyby za tebe přišel bojovat samotný Indra, mě neunikneš. Arjuna odpověděl s posměchem. Vždy jsi přede mnou utekl a proto si stále naživu, abys mohl pronášet tato prázdná slova. Uprchli jsi dokonce i dnes, když jsi spatřil konec svého bratra. Jakou sílu jsi tedy projevil? Arjuna napnul Gándivu do půl oblouku a rychle vystřelil tucty šípů, pronikajících brněním a zářících jako oheň. Karna je s úsměvem odrazil svými vlastními. Oba bojovníci mezi sebou opět rozprostřeli síť šípů. Karna vypouštěl s neomylnou přesností žhoucí šípy a probodal Arjunovy paže a ruce. Arjuna v útok nemohl nechat bez odezvy a přetěl jeho tětivu šípem s hrotem tvaru půlměsíce. Karna odpověděl množstvím šípů, které Arjunavi vyrazili Gandivu z ruky. Ten se však rychle vzpamatoval a vypustil na Karnu šípy s ostřím jako břitva, kterému roztříštili luk na kusy. Karna se chopil nového luku a vystřelil hrozivý ocelový šíp, podobný oštěpu, který ale Arjuna srazil hned, jakmile opustil Karnův luk. Karnovi přispěchalo na pomoc pět nebo šest mocných bojovníků, ale Arjuna je všechny zabil. Pádův syn napnul luk až k uchu a vystřelil čtyři ocelové šípy, kterými zabil Karnovy koně. Dalším mocným šípem zasáhl Karnu do hrudi, až se ozvala rána jako při výbuchu. Šíp prorazil Karnovo brnění a pronikl mu do těla. Karna ztratil vědomí a spadl na bok do svého kočáru. Na toho jeho vozataj rychle naložil do jiného kočáru a odvezl pryč. Arjuna a Bůminjaja Zahrnuli poraženého karnu posměchem. Potom se Arjuna rozhlédl a řekl. Zavez mě tam, kde vidíš emblém zlaté palmíry. Tam stojí náš praotec, šantánův syn, podobný nesvetelnému nebešťanovi. I on si se mnou přeje bojovat. Bůminže je byl vyčerpán. Lapa je po dechu odpověděl. Nemyslím si, že mohu dále vést tvoje koně. Moje mysl je zmatená a údy mi zeslábly. Mám pocit, jako kdyby nebeské zbraně, které si ty a kurovci vypustili, svojí mocí je rozstavili čtyři světové strany. Z pohledu na maso a krev a z jejich pachu se mi dělá špatně. Nikdy předtím jsem takovou bytvu neviděl. Její vřava mě ohlušila a cítím se omámen. Zvuk Gándývy, podobný opakovaným úderům hromu, a tvoje šípy jako blesky mi rozervaly srdce. Bojím se. Zdá se mi, jako by se země pohybovala a opouští mě životní síla. Arjuna prince utěšil. Jsi princ z rodu Maciů a tvojí svatou povinností je čelit nepříteli v bitvě. Vzmuš se, neboť nalezneš sílu ve svrchované moci. Pána vždy potěší, když neochvějně a odhodlaně plníme svoje předepsané povinnosti. Ještě chvíli říct koně. Přeji si postavit se v bitvě pro Prince se cítil pouzbuzen a pobíl koně. Když se kočár rozjel přes bojiště k Bíšmovu kočáru, Arjuna pokračoval. Tato bitva již nebude dlouho trvat. Kurovské vojsko se pod náporem jejich zbraní potácí jako kolo. Nechám do onoho světa téci řeku skrví krví místo vody, kočáry na místo vírů a slony místo vodních živočichů. Pokácím tento kurovský les s hlavami, pažemi a vzroslými těly místo větví. Od bohu jsem získal všechny nebeské zbraně. Neboj se, o princi protože kurovce rozpráším a zaženu na útěch. Jakmile se Arjuna dostal k Bíšmovi na dostřel, vypustil na něho kru šípů. Bíšma je trpělivě odrazil a přišli ho chránit čtyři Duryodanovi bratři. Dušásana na Arjunu zuřivě zaútočil, Zranil bůmin velkou šipkou a další šipkou probodl Arjunovi hruď. Arjuna okamžitě vystřelil zlatě opeřené šípy, které roztříštili dušásanou fluk na kusy a těžce ho poranili na prsou. Dušásana ustoupil a zanechal v boji s Arjunou svoje tři bratry. Všichni však utrpěli podobná zranění a museli se stáhnout. Na bíšmův rozkaz Arjunu obklopili tisíce kurovských vojáků a zautočili na něho. Pán syn se na kočáru otáčel dokola s lukem neustále napnutým do oblouku a střílel chvíli levou a chvíli pravou rukou. Planoucí šípy létaly na všechny strany a kurovské síly byly roztříštěny. Arjuna v bitvě připomínal žhavé polední slunce se svými nesnesitelnými paprsky. Kurovští hrdinové se skakovali z kočáru a utíkali se zbraně. Jestci na koních se obraceli a vyděšeně hnali koně pryč. Kurovci ustupovali s vynaložením všech sil a zakopávali přitom o těla mužů, slonů i koní. Duryodana, Karna, Kripa, Drona a Ašvatáma potom zautočili na Arjunu společně. Zaplavili ho tolika šípy, že nebyl vůbec vidět. Arjuna však zachoval klid i uprostřed tohoto náporu a vyvolal agneastru obdařenou nepřemožitelnou energií boha ohně. Tato zbraň vychrlila na kurovce statisíce planoucích šípů a šipek a zatlačila je zpět. Na to Arjuna spatřil před sebou na kočáru stát bíšu. Syn Gangi se usmíval a ve svém lesknoucím se brnění zářil jako bělostná hora za úsvitu. Pozvedl svůj pozlacený luk a vystřelil tu se čípů, již zasáhli řvoucí opici na Arjunově praporu. Arjuna potlačil svoji náklonost ke starému vůdci kurovců a vystřelil obrovskou střelu, která zlomila bílý slunečník nad jeho hlavou. V zápětí ji následovali šípy Jež srazili žerť praporu a zabili dva bojovníky mu boky. Arjuna zranil Bíšmovi koně a zastavil jeho kočár. Bíšma se rozlobil a začal vyvolávat nebeské zbraně. Z nebe se snesl mohutný příval planoucích šípů, šipek a oštěpů. Arjuna okamžitě jeho útok odrazil vlastními nebeskými střelami, a sám napadl Bíšmu množstvím šípů. Bíšma přijal v útok, jako kopec přijímá mrak. Obratně v letu srazil všechny šípy, takže dopadly v kusech na zem. Mezi Aržnů a Bíšmou se na určitou dobu za úžaslého přihlížení kudovců ovců lítá bitva. Vypadalo to, jako kdyby Indra zápolil s Balim, králem Asuru. Ani jeden z nich v boji neustával. Arjunův luk Gándýva se stal ohnivým kruhem a Bíšma uskakoval na kočáru jako mladík. Nakonec se Arjunovi podařilo Bíšmu vyvést z rovnováhy zbraní, která vyslala nesčetné množství zlatě opeřených šípů ve vlnách za sebou. Bíšma v kočáru zavrávoral a Arjuna této příležitosti využil k tomu, aby mu šípem ostrým jako přitva roztříštil luk. I hned poté vystřelil deset ocelových šípů s hroty podobnými telecím zubům. Tyto smrtící šípy probodly Bíšmovu hruď. Kurovský vůdce byl omráčen a chvíli se bezstoje opíral o žerť svého kočáru. Jeho vozata ji viděl, že je v bezvědomí a tak obrátil kočár a odvezl ho pryč. Většina kurovské armády byla přemožena a ti, kteří přežili, se rozprchli. Jen několik jejich hrdinů dosud stálo na bojišti. Hněvem a pokořením planoucí Duryodana předjel s kočárem před Arjunu a mrštil zlatou šipku která Arjunu zasáhla do čela. Z rány se mu řinula krev a syn Kuntý vypadal jako sopka, chrlící prout rudé lávy. Arjuna poté zasáhal Duryodanu, šípí budajícími jako jedovatí hadi. Oba bratranci zuřivě bojovali s použitím veškerého svého válečného umění. Durjodanu přijel na slonu podpořit bratr Vikarna. Řídil zvířek Arjunovu kočáru, aby ho rozdupal, ale Arjuna natáhl Gándývu do plného oblouku a vystřelil železný šíp, kterým slona zasáhl do čela. Šíp mu vnikl do hlavy až po opeření a zvíře padlo s řevem na zem. Vikarna skočil a vyděšeně utíkal plných 800 kroků ke kočáru svého bratra Vivim Ardžuna Arjuna vypustil podobný šíp a ten zasáhl Duryodanu plnou silou do hrudi. Kurovský princ padl na kolena, zvracel krev a jeho zářící brdění bylo zprohýbané a proražené. Duryodana viděl, že proti Arjunavi stojí sám, a přikázal vozataj ustoupit. Arjuna se zasmál a zavolal za ním. Proč utíkáš, o hrdino? Jak se můžeš vzdát svojí slávy? Proč tvoje trubky už neznějí tak, jako když jsi odjížděl z hasty náporu? Věz, že jsem v poslušný služebník, a kuntin třetí syn. Upamatuj se na chování králů Otoč se, a ukaž mi svoji tvář o bojovníku mocných paží. Durjodana a jeho bratři však prchali dál. Zcela zanechali pokusů ukrást bohatství Maciu. Arjuna si vzpomněl na svůj slib Maciu, objel bojiště a pozbíral drahocené oděvy padlých kurovských bojovníků. Cestou zpět do města Arjuna řekl. Jsi jediná osoba, která zná moji pravou totožnost. Možná bude moudré uchovat to ještě nějakou chvíli v tajnosti. Otci řekni, že jsi kurovce porazil ty. Arjuna chtěl počkat, až judištěna zvolí pravý okamžik, kdy všichni odhalí svoji totožnost. já to pochopil a odpověděl. Nebyl bych sto, dosáhnout toho, čeho jsi dosáhl dnes o Savia ale bez tvého svolení tě neprozradím. Arjuna nechal prince zajít skočárem zpět ke spalovišti. Když tam dorazili, Arjuna sepěl ruce k Hanumánovi na svém praporu. Ten vylétl na oblohu a zmizel, a Arjuna opět vyvěsil princův prapor se znakem lva. Vrátil svoje zbraně do balíku vysoko na stromě šamí, zaujal místo vozataje, a vyrazili zpátky k městu.